E ora abbiamo in collegamento telefonico con noi Cimini, cantautore calabrese trapiantato a Bologna. Nel 2017 col brano La Legge di Marfi entra di diritto nell'Olimpo della sua scena indie pop nostrana, confermando poi il successo con l'uscita dell'album ancora meglio nel 2018. Dopo i fortunati brani Scuse e Innamorato, il cantautore calabrese torna con un terzo estratto dell'atteso disco che verrà svelato nei prossimi mesi. Il pezzo è Domenica mattina, che ci ascolteremo tra pochissimo qui su 103.1, che è, diciamo un ris. veglio malinconico col mal di testa. E quindi ce lo facciamo in realtà però raccontare da lui. Benvenuto Cimini. Ciao, ma hai detto tutto tu, io non devo dire più niente, <ride> posso chiudere secondo me. Poi sensazione assurda, cioè fantastico. Benvenuto sui 103.1. Sì, noi di solito, di solito raccontiamo già un po' così poi si può parlare di tutt'altro. È un po' una allora tattica. Voglio parlare di tutt'altro, voglio dire una cosa, una cosa che non ci crederai perché non sembra una paraculata assurda. Sì. Io vivo a Bologna e in macchina giuro, ho salvato la la la la, la cosa di Radio Fuggiço, che è il canale fa... di Radio Fuggiço, <ride> sono me. E questo ci fa Ci fa piacereissimo Cimini, ti saluto, io sono Alfo e eh, speriamo Alfio. comunque di avere abbiamo comunque tanti temi da toccare, dai. Eh. Nonostante sì, abbiamo fatto è. comunque questa introduzione, cominciamo <ride> Beh, allora innanzitutto allora devi dire, visto che ascolti 103.1 che il tuo programma preferito è il nostro che è Fugicofactory. Certo, il programma preferito è Fugicofactory, <ride> non so, l'avevo messo prima. Ah, e abbiamo cominciato <ride> bene, l'intervista ah, è cominciata infatti, bene. Sì, infatti, guarda, campioneremo è andata proprio Campioneremo proprio questa tua frase in loop alla met la metteremo durante <ride> il nostro programma. È un onore per me, vado, <ride> sarebbe bellissimo. <ride> ma a proposito di domenica mattina, tu appunto racconti di questo risveglio con i postumi del sabato, ma raccontaci un po'. Allora, c'è molta Bologna dentro, secondo me. Cioè, almeno quando quando l'ho scritta pensavo c'era che tu passi al chinotto, pure passi in giro all'infedele, passi in quello che te può passare quantomeno in passato perché ormai adesso è una roba che non si può fare, però ehm, nella mia testa ci sono queste immagini, sono state queste immagini di di di sabati sera passati passati un po' così e quindi ti svegli che ci sono la mattina successiva, eh, risvegli un po' traumatici con i mattoni alla testa e vari interrogati della giornata ti portano a quello che eh, i C, C C P chiamavano il teglio domenicale sì. e, e, e quindi poi ti, ti vengono alla testa interrogativi sulla vita e, era giusto tutto quello che ho fatto tutto quello che ho scelto è stato giusto bo spesso no Ma a proposito di interrogativi della vita, tu hai fatto uscire tre singoli durante appunto, insomma, questo periodo che anche a livello discografico è un po' particolare. Tre singoli sì. tra l'altro molto belli, come mai ne hai fatti uscire proprio tre? Ma <ride> non lo so perché ne faccio sì proprio tre. Eh perché però mi andava di di di ricominciare. Eh, io penso che il mestiere nostro che è stato decisamente messo un po' sotto tutta terra è calpestato abbastanza e eh, comunque in qualche modo debba servire a smuovere un pochino le coscienze perché in genere l'arte è sempre anticipatrice di determinati movimenti sociali. Qui forse l'arte è stata chiamata a ricominciare in qualche modo e nonostante tutto. Quindi dopo essere stato fermo dal 2019-2020 perché dovevo scrivere e poi nel 2020 mentre registravo il disco, purtroppo la la la la sfiga che stiamo vivendo tutti quanti mi ha portato a stare ovviamente a casa. Eh, allora, quando si è potuto uscire ho detto "Ma sai che ti dico? Usciamo con un brano" e poi piano piano abbiamo abbiamo tirato fuori gli altri e nonostante il periodo mi sento fortunato perché la gente ascolta e i numeri crescono, quindi eh, vuol dire che boh è apprezzato, mi fa piacere. E intanto con le con le tue risposte, c'hai anche raccontato un po' di Bologna, un po' di questa attualità, eh, oltre chiaramente del tuo progetto e della tua musica. Una domanda comunque inerente ecco. a questo che volevo farti è come nasce questa collaborazione con l'illustratrice Noemi Viola che comunque realizza appunto anche per questo brano Domenica mattina delle illustrazioni appunto collegate con il tuo brano Ma è una collaborazione che anche questa nasce a Bologna. <ride> Ci siamo Tutto trovati Bologna. un po'. <ride> ma sì, ma perché è comunque un centro importante, continua ad essere un centro culturale importante, anche se spesso parlando di Bologna si pensa sempre al passato, però c'è un bel presente secondo me a Bologna. e io ho conosciuto Noemi perché mi ha fatto da gancio da tramite il mio collaboratore amico Stefano Bassano che lavora sempre a tutti i miei a tutti i miei progetti con la sua aura artistica che mi circonda e mi ha fatto conoscere Noemi perché abbiamo ragionato insieme sul fatto che questo disco, questi brani eh, dovessero avere un filtro eh, in cui magari si poteva effettivamente dare al pubblico un un cucchiaino, come dire. Abbiamo fatto, abbiamo chiam, mi spiego meglio, abbiamo chiamato Noemi perché fa dei disegni infantili che però di, dentro nascondono tanta verità, tanto contenuto, un po' come le canzoni che ho scritto per questo disco. E è e mai scelta fu più azzeccata, diciamo così, siamo diventati amici, abbiamo ci siamo sposati culturalmente, c'è stato questo connubio che che mi è piaciuto tanto e, e sono felice. Beh, un connubio artistico che, insomma, quando si si lavora insieme poi nascono sempre delle cose molto belle. Ma il disco quando esce? Ma sai che non lo so, <ride> dovevo, dovevo saperlo, non lo so. Non lo so, noi, che... noi noi te lo chiediamo. Ah va vabbè, guarda, e se nei prossimi mesi sicuramente. Adesso, i fatti di solito pensi. le le risposte sono così, quando non si sa la risposta, nel dubbio, ma sì, fra qualche mese. No, ma la so la risposta, solo che non posso dirlo. Eh, lo so Però che la sai la uscirà. risposta, speravo <ride> <ride> ti uscisse così. <ride> no, sì, l'altra cosa che mi dice, oh allora, facciamo il 1 aprile, capito? Ti sarà un pesce d'aprile. Un da pesce d'aprile. Da la risposta è <ride> più giusta, il primo adesso, riuscire al 1 aprile. Eh va, dai, sì uscirà tra qualche mese. Io guarda, la verità, a me non interessa quando esce un disco, voglio suonare. E eh, e questo con cui sto dando un assi sul ultimo concerto che andarò. Esatto, roba, è un bellissimo assi. Voglio voglio suonare. E eh, e se mi chiedi come mai ho pubblicato tre singoli prima è perché voglio suonare perché volevo ricominciare a fare qualcosa di normale, ma il mio obiettivo è suonare perché mi manca la gente, mi manca il pubblico, mi manca emozionarmi di fronte alle persone. Quindi anche questo periodo, diciamo, non ha inciso più di tanto, magari sulla tua creatività, sul tuo rapporto con la musica. Le mille limitazioni non hanno inciso perché magari per altri artisti che abbiamo sentito eh, ha influito molto. No, io questi brani li ho scritti mh, precedentemente nella nella nell'idea di registrazione, quando siamo provati a registrare. eh abbiamo passato dei momenti anche un po' di scatto con gli altri collaboratori con Carota, con con, con Fabio Gargiulo. Insomma, ma ma di scatto personale, non non tra di noi, cioè eh, perché un, magari il lockdown aveva fermato, aveva bloccato un flusso creativo, cantoni eh, o un, o perché arrangiava i miei pezzi, così poi di qualche mese siamo per qualche mese ci siamo fermati proprio eh, perché non, non avevamo motivazione, però eh, puoi dire normale che sia così. Eh, ultimamente io non sto scrivendo tantissimo perché inizio a soffrire le quattro mura. Eh, penso che un ciclo artistico e questo va fatto capire anche eh, purtroppo a chi a chi gestisce altro, però gestisce le nostre vite, no? Un ciclo fatto di di due momenti fondamentalmente che sono quelli da scrivania e quelli dal pubblico. Il momento da scrivania in cui scrivi le canzoni, cioè è un è, è, è ciclico, il momento in cui scrivi le canzoni io l'ho passato, adesso sto pubblicando le canzoni, adesso voglio suonare. Eh, e questa cosa del fatto di suonare poi mi porterà a a riempirmi di di idee, di di di, di motivazione per per rimettermi a scrivere altre canzoni, quindi è importante Piano piano si può stare ricominciare nel rispetto di quello che sta succedendo qua intorno, insomma. Esattamente, un po' quello qui diamo voce anche all'interno del nostro Fuji Co Factory, anche noi martedì siamo scesi in piazza appunto per chiedere risposte ed azioni concrete, perché anche a noi manca la musica live, ci manca proprio anche la vostra energia, perché giustamente noi spesso vi chiediamo "Ma state riuscendo a scrivere, a produrre musica?", perché anche noi, insomma, chiusi chiusi in casa, venire in radio è un po' una boccata d'aria, però appunto poi è è difficile non riuscire a fare il proprio mestiere come come meglio, eh, quindi mancando appunto l'ala la collaborazione e lo sguardo eh, delle persone. Infatti noi in questi giorni spesso mettiamo questo, non so se lo senti, che è l'applauso ecco. finale di un concerto. Ecco, manca proprio questo. Ah, Altraltre io c'ero a quel concerto, mi mi ricordo. <ride> Ma tra l'altro il tuo ultimo concerto qual è stato? Il mio ultimo concerto è stato, ma io quest'estate ho fatto una piccola eh, una piccola roba a Modena, non, non ho ho, ho soltanto in Sardegna, perché però sempre fare per alcune robe legate a questo periodo un po' particolare, eh, però no, non posso chiamarlo concerto, cioè ho fatto un paio di apparizioni nel 2020, ma eh, era più l'abboccata d'aria, come hai detto tu prima. Il mio ultimo vero concerto Eh, bueno, ci eravamo fermati nel 2019 quando abbiamo finito il tour, l'abbiamo fatto a boh a giugno del 2019. Da allora volevo suonare, mi sento molto un loser a dire la verità, non sono dal 2019, però voglio suonare col gruppo, certo. con la con la mia band. Tipo sì, la verità, ho registrato un concerto in Calabria che spero di riuscire a pubblicare. Eh, tra tra qualche tempo su sui sui social, comunque sto di... tempo X, e... non si sa quando ma arriva. Dai, no, ma non lo so, questo, <ride> questo non lo so, non è non è una, non è un annuncio, sai, per essere formali, però quella quella quell'esperienza lì fatta un mesetto fa e eh, ci ha dato davvero la partenza di, di un vero concerto, ci siamo messi in furgone e quindi mi piace pensare che l'ultimo mio concerto è stato quello là che ancora deve essersi. E a proposito di ultimo concerto, però una sorta di concerto, ovvio, poi manca il pubblico, manca il calore, però è un inizio, ci sarai anche tu appunto questo sabato a ultimo concerto. Sì, ci sarò anch'io, ho affiancato le mie origini e dei colleghi Calambresi, eh, ovvero Bruno Risato e Nice, ci siamo trovati al al Mood di Cosenza, abbiamo fatto una roba molto particolare che secondo me e l'ho visto l'ho visto oggi è molto divertente. Esatto, quindi noi non non vediamo l'ora io Ma non potemo già... svelare, no, non possiamo, possiamo... svelare nulla. <ride> non non possiamo sveliamo svelare. nulla, ma appunto noi noi ci saremo, seguiremo io ho già deciso che in casa mia metterò 5-6 schermi diversi per riuscire a seguirli e ammetto che il vostro sarà uno di quelli che che vorrò seguire. Esatto, <ride> <è> esatto. E <ride> io e eh, penso alla sorpresa capito, che vedo che ci sarà da parte di tutti e del pubblico sarà una roba davvero bella ed è un una roba che ci voleva, devo essere sincero, non non non non riesco a direi tutto, cioè spoilerei farei uno spoiler incredibile, però posso soltanto dire che eh, ci voleva ed è un ottimo modo per farsi vedere e sentire. E speriamo che comunque sia anche un segnale forte oltre che un bella esperienza, perché le cose possono in qualche maniera cambiare, possono muoversi e un anche un buon auspicio per il futuro. Sì, ma le che va, io so suonare la chitarra, posso chiedere a qualche chiesa di Bologna per andare tanto lì, il pubblico c'è. Eh, so lì c'è. Beh, ma se vuoi tu puoi venire a trovarci qui negli studi di Radio Città Fuggi, che noi facciamo la puntata tu stringpelli e ci fai da base. È chiaro, vedi, eh, abbiamo di soldi. Dai, allora possiamo fare così, se vuoi, ora visto che noi ci ascoltiamo domenica mattina, ma a questo punto annuncia la tu. Ragazzi, ascoltate domenica mattina, anche se oggi è giovedì. però è una canzone che fa bene al al ricordo e all'emozione. E noi ti ringraziamo Cimini per essere stato con noi, torna presto a trovarci e rimani sempre sintonizzato oh. sui 103.1. In, macchina. <ride> In ciao. macchina. Ciao. Ciao, ciao, ciao. <ride> ciao. Grazie mille. Da paura non dare. Ma solo il freddo di ieri sera. Tu corrossi e con la giacca nera. प्रीमा to so khu से मान बारे में जानो चुप दो मित्रों तुम लखनल प्यू We. <laughs> हमें भी ब्रोड़ा।